таки стане колись футболістом. Мамо, я пообідаю у школі, бо після уроків збираємося у водний басейн. Сьогодні серйозного тренування нема, тільки поплаваємо. Андрій ще готує бутерброди в школу, як я вже вибігаю з квартири. У ліфті встигаю здивуватися собі. Коли це я встигла вскочити в джинсові штани, коли одягла блузочку лулочку, мухерову кофту, підвела червоною помадою губи. У дворі озираюся. Андрій стоїть на балконі і махає рукою. Війну вітер і каштани, відірвавшись від гілля, впали на тротуар. Поки вони урогатих своїх кожушках і жачках, то схожі на мініатюрні морські міни, якими їх малювали на малюнках і показують у кіно. Відскочивши від тротуару, вони вже в повітрі звільняються від кожушків, роздягаються і в розкочуються лискучі коричневі ядра. Це перші опалі каштани, які я побачила в цьому році. Наказую собі зупинитися і не миттєвим, а пильним поглядом окинути зелені крони дерев, що поцятковані безлічого таких мініатюрних рогатих мін. Кожна з них очікує своєї митті, щоб відірватися від гілля, впасти додолу з сухим раптовим тріском. Той тріск, сигнали осені, звершується ще одна осінь у моєму житті. Думаю про це з умисним бадьорим смутком. Нагинаючись, беру в долоні один каштан, другий вловлюю їхній аромат Незнайомий чоловік, що квапився до тролейбуса, спинився, дивлячись на мене. Далі підняв блискучий каштан і з гнідими відполірованими боками простягнув мені з доброю, водночас іронічною посмішкою. Мамахіття взяла той дарунок, а незнайомий чоловік подався хутенько, на ходу рухаючи могутніми плечима. Від цієї хвилини мій настрій – це фонтан, у якому б'ють тільки джерела радості. Сказала я сама собі. Чи багато для цього треба? Просто хай випадковий стрічний подарує осінній каштан. Я продавець у книгарні, тобто людина, яка живе в світі книжок і постійно спілкується з книголюбами. Бути продавцем книжок – фах чи покликання? Мені важко відповісти на це запитання. Скажімо, бути композитором, художником, скульптором, поетом – Тут ніяк не обійтися без вродженого обдарування, без покликання. Бути слюсарем, токарем, монтажником, муляром. Тут теж потрібне покликання? Непевна. Точніше, не зовсім певна. Можливо, в цих випадках не обійтися без хисту, без майстерності, без сумління? А хіба хист не те саме обдарування, яке властиве у гуманітарію? Я люблю книги. От і все. Це мій світ. Для мене світ книжок – Такий самий реальний, як і той, що за вікном. Дійсність відображена в літературі і дійсність, яка ще тільки проситься в літературу, мають бути схожі мо близнята. Хоча, правду сказати, і між близнятами немає повної тотожності. Добре це чи зле? Завідає книгарнею Клара Матвіївна-Суздельцева. Мабуть, важко вигадати. Інтелігентніше обличчя з доброзичливою усмішкою людини, яка, здається, в цьому житті звідала все. Я, бабунь, годинами могла б дивитися у її сірі очі, які проміняться ласкою і добром, і яким, хоч це й неприродно, в чужий вираз гніву, злості образи, плавні рухи її тонких, пещених рук, сама музика. Причому музика елегійна, мінорна. Одягається. Просто вишукано. Аж дивно, що навіть звичайнісінький ширпотреб на Кларі Матвіївні виглядає елегантно. Сьогодні, як і завжди, обдаровує мене своїм цілющим поглядом. Це не погляд, а женьшень, корінь життя, наділений даром піднімати тонус. Працюючи під цим поглядом, почуваюся не тільки бадьорою, а й щасливою. Можливо, усміхаюся сама собі, а завдяки цьому – Погляду, Сама стаю і стану колись довгожителькою. «Я до начальства», – каже Клара Матвіївна. Прийшла нова література. Зоставшись сама, не встигаю сісти до столу, як лунає телефонний дзвінок. «Мамо, це ти?» – в трубці чується голос Андрія в супроводі гамору шкільного коридора. «Слухай, мамо, а чи не з'їздите нам сьогодні?»